Курсор біг по білому тлу чистого віконця, залишаючи за собою доволі дивний, як на невтаємниченого текст. Розділ 27. Троянський кінь. Майор Олексій Кобища похмуро кивав на вітання колег. Довгий коридор нарешті скінчився, і він відчинив двері праворуч. Карпович сидів за комп'ютером, Зігнутий та зосереджений, блискаючи окулярами. Він лише коротко зиркнув у бік дверей і продовжив роботу. Ну, що там нового? запитав кобище, підсовуючи стілець і влаштовуючись на нього верхи. Працюємо, ухильно відповів той. Програмку розробили ось. І які перспективи? Перспективи. без особливих емоцій, посміхнувся програміст. Скажімо так, туманні. А якщо серйозно, кобище підвів на нього важкий погляд. А якщо серйозно, не змигнувши оком, відповів Карпович, то дійсно є така програма. Навіть кілька програм. Практично з ними закінчено. Будемо запускати їх у інтернет, хай шукають вашого хакера. А ми почекаємо. У вертольотики пограємося, похмуро продовжив кобище. Ну чому? Карпович знову якось по-комп'ютерному посміхнувся. Кобище відзначив, що людина мала б посміхатися більш визначено. «Вертольотики – гра примітивна. Усі вони, як на мене, примітивні», – дратуючи, зауважив Кобище. «Ну, це як сказати», – не погодився Карпович. Олексію Іванович, хочете я вам зараз таку гру поставлю, що ви о 12 додому підете?» «Серйозно, а завтра матимете неприємності за завалену роботу. Тоді скажете, примітивна чи ні». «Називається полювання на хакера», – пожартував Кобище. «Я бачу, він вас серйозно дістав. Я й не заперечую». Майор вийняв сигарету, покрутив у пальцях, даючи зрозуміти, що йти не збирається. «А вас ще ні?» Карпович знизав плечима. «Як вам сказати? Взагалі ще ні. Мене важко дістати». А він? «Усе має свій початок і кінець. Кінець ще не настав. Кінець рідко настає, особливо у комп'ютерних справах, скажімо так, на халяву. Як правило, він обумовлений. Ось ми і займаємося тим, що обумовлюємо його». «І ви не сумніваєтеся, що вам удасться?» Ну, скажімо так, причин для особистих сумнівів небагато. Все-таки цей наш друг у віртуальному світі не Господь Бог. Кобище витяг із рота вставлену сигарету і сів поруч із Карповичем, пильно дивлячись на нього і, вочевидь, збираючись щось сказати. По нашій часті він із самого початку виглядав взагалі як останній лох. Майор вимовляв окремо кожну фразу. А тепер... Я, який на цьому зуби з'їв, змінив свою думку про нього. Розумієш? Він уже місяців зо два водить нас за носа і товче ним. У... Тим часом він почав мочити таких асів, що... Словом, гляди, хлопче, якби й тобі не довелося потім очима кліпати. Я гадаю, все буде гаразд, незворушно відповів Карпович. Ну що ж, Богу поміч промовив Кобище, підводячись і знову струмляючи сигарету до рота. «Не один я за вас молюся». Майор зачинив двері комп'ютерної з того боку, а Карпович дійсно був схожий на птеродактиля, коли, блиснувши окулярами, зробив якийсь специфічний рух довгою шиєю у поєднанні з досить дивною мімікою. Пальці його торкнулися клавіатури, і на екран повернулася картинка – яка надши навмисно зникла саме в той момент, коли начальник кримінального відділу з'явився в комп'ютерній. Він саме працював у інтернеті, і на екрані монітора був сайт санкт Петербурзької книжної барахолки. Він навмисно пішов до курилки, хоч завжди палив у себе в кабінеті. На початку слідства це була звичайна справа. Є труп, є версії, ловимо злочинця. Усе як зазвичай. Потім слідство набуло якогось виразного комп'ютерного напрямку, причому сталося це з подачі самого начальника управління. Саме Панасюк уперше висловив припущення, що все обертається навколо якихось комп'ютерних справ. Майор тоді подумки саркастично посміхнувся, та слідство таки пішло цим шляхом, і це нібито мало сенс. А зараз, після гучних перестрілок та вбивств, Ця лінія знову відійшла на другий план. Група з Києва подивилася на все скрізь пальці, займаючись банальною ревізією паперів. У складі їхньої групи був навіть відповідний фахівець. Але він переговорив із Карповичем і зник із поля зору. Зосилля Шмарченка, який очолював групу столичних працівників, були спрямовані на розслідування гучного інциденту в університетських корпусах. Карповича він взагалі не сприймав серйозно А кубищу, що далі, то більше охоплювало відчуття, що їхній програміст Зараз єдиний, від кого можна очікувати допінгу для просування справи Але той розробляв якісь сумнівні програми довготривалої дії Розібратися в доцільності яких шансів не було Бум після університетських подій поволі стихав Погуменіла та замокла преса. У майора було відчуття, що найближчого тижня, а може й далі взагалі, нічого не станеться. Нічого важливого, бодай найменшою мірою, співставного зазначенням із телефонним дзвінком, який пролунає за півгодини після його виходу з корилки і про який він, кобище, звичайно, не здогадується. Другий дзвінок, що пролунає за три години після першого, Взагалі слід буде вважати якоюсь божевільною вдачею. Тим більше, що обидва дзвінки призначатимуться не йому. Це був черговий знизу. Олексію Івановичу, я перемкну на вас. Тут хтось дзвонить у справі Ромазана. Вимагає виключно генерала Панасюка. Начальника немає. Давай. По телевізору справді щодня виступав Панасюк, який здійснював загальне керівництво справою. У трубці писнуло, і почувся голос, молодий та схвильований. «Ало!» «Слухаю», – відповів майор. «Майор Кобища, Олексій Іванович, я безпосередньо веду цю справу». На другому кінці повагалися, і нарешті по паузі. «Я взагалі-то, я не знаю, у мене є підозра. Мені здається, що я бачу цього чоловіка, якого ви показуєте. Я не впевнений. «А хто ви?» Ви можете назватися я, а ви гарантуєте, ну... Я особисто вам усе гарантую, сказав Кобище, таємницю при потребі захисту охорону. Я, власне, за тим дзвоню? Мова стала більш зв'язною. Він звертався до мене ще раз, а я в курсі. Ну, знаєте, в салоні комп'ютерної техніки, там, де застрелили продавця, працює знайомий. «Я все знаю, як там було, і тепер, ну, ви розумієте?» «Розумію», – відповів Кобище, «і хочу з вами якнайшвидше зустрітися. Все-таки, де ви працюєте?» «У салоні мобільного зв'язку. Астар. Розумієте, він цікавився мобілками, через які можна виходити в інтернет. Потім купив купу карток для роботи в інтернеті. А сам очевидно, не дуже в цьому тямить». А тепер дзвонив і питався всяке таке. Де ви зараз? перебив майор. Та майже біля вас, відповіли йому. Втік з роботи, приїхав сюди і не знаю, що робити. Сиджу в барі. Якому? Парадіз. Знаю, сказав Кобище, сиди там, я вже йду.